Непрості. Сказали, що на похорон прийдуть непрості. Чому вони не з'являлися всі ті роки, коли були по-справжньому потрібні, ніхто не знав. Видно, це не було потрібно їм. Значить, смерть французького інженера їх цікавить більше, ніж ялівець під час війни. А може, справжня війна поза ялівцем була їм цікавішою? Тут, зрештою, не діялося нічого такого, за чим не вслідкував би французький інженер – Якщо вони ще справді прив'язані до Ялівця, то прийдуть для того, щоб зробити дві дії. По-перше, отримати щось, що залишилося від французького інженера. По-друге, залишити когось на його місці. Франциск казав, що вони зацікавлені у деяких людях. Себастьянові яскраво згадалося, як Франциск оберігав від них Анну, як говорив про переслідування непростими їхньої родини. Страх, що хтось може забрати в нього дочку, ще й дочку його, Анни, з'являвся хоча б на кілька секунд кожної години. Тепер він став розпростертим і відтискав Себастяна до меж. Треба кудись втікати. Анна спала, а Себастян тер картоплю і смажив пляцки, щоб взяти у втечу щось доречне. Тер смажив і думав щось зовсім інше. Непрості земляні боги, Люди, які за допомогою вроджених або набутих знань можуть приносити користь або шкодити комусь. Важливо, що є цей пункт – вроджені і набуті. Вони щось знають. При тому це можна дізнатися. Набути. В такому разі непростим можна стати, дізнавшись щось. А вроджене? Їх цікавили аннені сни. Це вроджене чи набуте? Сталося від морфію? «Набуте. Але сталося лише у Анни. Морфій щось відкрив. Значить, вроджене. Анна дещо мені пояснила. Я дечого навчився. Набуте». Анна казала, що не кожен засвоїв би її науку. Мусять бути якісь риси. Риси – це головні сюжети. Це інтонації. Інтонації роблять голос. Щось властиве і незмінне – Піддається хіба що імітації. Щоб імітувати, потрібно знати. Імітації є знанням, тому що знання є імітацією. Їх цікавило, що знає Анна, про що, з чого вони не дізналися. Значить, їх знання не безмежні. Їх потрібно їм набувати, нанизувати на риси. Непрості, різні. Набути всіх знань комусь одному неможливо. Але кожен чомусь вибирає якісь певні галузі знань, залежно від рис. Вони усякі – корові, кінські, коточі, песії, курічі, гусії, жабії, рибії, мишині. До усякої живини, що із кожної живини уживає густ, ще є гадір, вовкун, градівник, хмарник, верхоблюд. Ще є віжлун і віжлунка, але найголовніший – байльник, примівник. Найсильніше діє примова, говорення – бай. Бай – це не слово. Бай – багато впорядкованих слів. Бай – вже історія. На різні причини є інший бай. Баї є сюжетами. Баянь – оповідь. Оповіданні історії, сюжету. Причини теж мусять бути сюжетами. А щоб знайти на них бай, треба їх оповісти. В такому разі оповідь впливає на вибір оповіді. І тоді вибрана оповідь оповідається. Оповідається бай, який впливає, діє на попередню оповідь причину і допасовує то, куди вона попростує після оповіді баю до оповіді наслідку. Виходить, що самі оповіді. Оповідь є всіма діями, а всі дії – оповідями. Серед непростих – байльник на першому місці. Його вроджені знання-риси, як оповідати, слух, артикуляція, голос, інтонація, ритм і темп, нанизують на себе набуті, що оповідати. Непрості мусять знати, що оповідати – їм потрібні чиїсь оповіді – Анни, французького інженера, беди, посла Стефаника, генерала Тарнавського. То, що знають, вони оповідають комусь іншому. Але кому? Францискові, Анні, Лоці. Після того Франциск робить такі-то фільми. Анна будує такі-то будинки, які бають щось ще комусь. І ці хтось мають що перебаювати далі мають. непрості роблять те, що хочуть. Хотіння теж треба звідки знати? Знати, почути оповідь. Хотіння, оповідання, бай. Хотіння мається. непрості хочуть мати. Найкращий спосіб мати могти оповісти, оповідати. Хто оповідає, той має все. Оповідь Отже, не тільки найбільша дія, а й найбільша річ, найбільше число, найбільша риса й ознака. Непрості мають найбільше, роблять найбільше, означають найбільше, бо оповідають. Детектив виявився дуже простим. Знаючи злочинців, а вигадується їм злочин Б Непрості панують світом. Непрості приходять, як хтось народжується або щось народжується, і придумують йому життя, оповідають сюжет. Оповідь стає причиною, життя – наслідком оповіді, і причиною нової оповіді, яку можна послухати і переповісти. Життя нема без оповіді, бо оповідь є життям. Сюжети не закінчуються, казав Франциск, сюжети – Ховаються і виникають. Історії, як зарази, дають гарячку, переносяться, передаються, ховаються, вилазять і дають гарячку. Сходяться, розходяться, перемішуються, зростаються, ломляться у інших місцях, перевертаються, кришаться, перероджуються. Визбирувати сюжети, комбінувати сюжети – аналіз, синтез, дедукція, індукція – міфологізація, деміфологізація, аналогія, гіперболізація, додавання, віднімання, множення, ділення, наголос, тембр, артикуляція, перенесення, щеплення, вкорінення, викорінення, тональність, темп, ритм, хронотоп, персоніфікація, алегорія, синоніми, антоніми, омоніми, Конструкція і деконструкція – порівняльна лінгвістика. Віддавати сюжети, слідкуючи за часом і місцем – така метода непростих. І ця метода є результатом. Бо є так, як сказано, наказано, розказано, відказано, переказано, заказано, вказано, приказано, підказано. А навіщо є щоб казати»? Бай, невидиме лікарство, суть всякої форми, форма самої суті. То, що можна забрати на другий світ, то, що на другому світі потрібне, бо там самі голоси, вічність і захват. Ні роботи, ні скарбу, ні сили, ні тіла, ні відчуттів, ні далеко, ні близько, ні багато, ні мало – ні колись, ні тепер, ні колись. Свою вічність, своїм голосом, свій захват, свій бай.